פרק י"ט וירגז המלך, ויעל על עליית השער ביבק. וכה אמר מלאכתו, בני אבשלום, בני וני אבשלום. מי יתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני וני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל על אבשלום. ותהי התשועה ביום ההוא,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 כי אז ישר בעיניך. ועתה קום צא, ודבר על לב עבדיך, כי בה' נשבעתי, כי עינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה, ורעה לכזות מכל הרעה אשר באה עליך, מנעוריך עד עתה. ויקום המלך, וישב בשער, ולכל העם הגידו לאמור, הנה המלך.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 יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות, וישבה לו המלך. ומפיוושת בן שאול, ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה ספמו, ואת בגדיו לא כיבס, למן היום לכת המלך, עד היום אשר בא ושלום. ויהי קיווה ירושלים לקראת המלך. ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, איך בשלי החמור, וארכב עליה, ואלך את המלך, כפיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך, כמלאך האלוהים.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 עתה עבור איתי, וכלכלתי אותך עמדי בירושלים. ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימי שני חיי, כי אעלה את המלך ירושלים. בן שמונים שנה אנכי היום, האדה בין טוב לרע, אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בקול שרים ושרות. ולמה? יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך. כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? ישוב נא עבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמי. והנה, עבדך חמם יעבור עם אדוני המלך, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. ויאמר המלך,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 אם נישאת נישא לנו? ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר, עשר ידות לי במלך, וגם בדוד אני ממך. ומדוע הקילותני, ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי. וייקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל.